Олекса Стороженко «Три сестри» Був собі цар, і мав той цар одного тільки сина. Як виріс царевич, і прийшла пора його женити, от цар і послав гонців по всьому царству пошукати для царевича нареченої. Поїхали гонці, два роки провештались, бо царство було дуже велике. Та й знайшли три сестри, одна в одну, та такі гарні, що кращих на всьому світі не знайти. Поїхав цар із царевичем подивитися на тих сестер. Глянули, справжі як одна, не знає царевич, яку з них і брати за себе. От цар йому й каже, Сину мій, усі вони однаково гарні, так вибирай собі ту, котра більш у пригоді стане твоєму царству. Став царевич прислухатися, що вони між собою розказують. От раз чує, старша каже, Якби царевич одружився зо мною, То я б йому одним окрайчиком Усе його військо нагодувала. А я, каже середушче, О тією мичкою, що пряду, Усе б його військо зодягла. А я? каже, менша. Родила б йому дванадцять синів до пояса в золоті, а от пояса в сріблі. Розказав царевич батькові, що почув оцестер, от цар йому й каже, бери меншу, бо таких синів буде велика слава твоєму царству. Вже старша сестра думала, що царевич буде її сватати, як прийшли старости і посватали меншу. Розсердилися старша середуща, та й стали казна що вигадувати і наговорювати на меншу. Вона, кажуть царевичу, ніпчемна, вона тобі не дванадцять синів родить. А дванадцять кошенят приведе. Однак, що вже сестри з заздрущів Не вигадували на меншу, А царевич з нею одружився. Після весілля цар недовго жив, От царевич став царем, А менша сестра царицею. Живуть вони собі у превеликій дружбі рік, Другий, а діток Бог не дає. От сестри знов почали набріхувати на меншу, Так цар розсердився на неї та й каже, «Як бачу, ти мене обманула, Обіцяла мені дванадцять синів родить, Та й досі й одного не родила». «Постривай», — отказує менша сестра. Я тобі народжу разом дванадцять синів До пояса в злоті, а от пояса в сріблі. Минув ще рік, а діточок усе таки Бог не дає. От цар і заслав меншу сестру Аж на край свого царства і к морю І звелів, щоб вона до нього не приїздила І листів не посилала. Аж поки не родить дванадцять синів До пояса в золоті, а от пояса в сріблі. Живе вона собі там над морем, Не як цариця, а як проста мужичка У невеличкій хатці, Тільки й дав їй цар до послуги Одного чоловіка та стару бабу. І року не минуло, як її туди заслали, Родила вона дванадцять синів До пояса в злоті, а от пояса в сріблі. Написала лист до царя, Та й каже тому чоловікові, що при ній живе. «Одвези оцей лист до царя І розкажи, що мені йому Бог послав. Та гляди, що б з тобою не сталося, ні до кого не заїзди і нікому про все не розказуй. Поїхав чоловік. Їде день, другий, на третій, як у сквари, дощ. А туточки бачить, край дороги хатка стоїть. Так чоловік у ту хатку. Дивиться, аж там царицині сестри, старша і середуща. Пізнали вони чоловіка, зараз почастували його, нагодували, розпитують про сестру. Так чоловік нічого їм не каже. От вони стали улещувати чоловіка, щоб він заночував у них. «Спочинеш у нас, – кажуть, – а завтра раненько поїдеш». Чоловік бачить, що так щиро його просять, і згодився, бо дуже таки і втомивсь. Уночі, як він заснув, сестри витягли сумки сестрин лист до царя та й спалили, а замість нього написали другий. Буцім менша сестра дає звістку царю що привела йому дванадцять кошенят. Дуже розсердився цар, як прочитав той лист, що сестри написали. Порвав його на шматки, а чоловіка звелів із двору вигнать і на очі до себе не пустив. Вернувся чоловік до меншої сестри і розказав їй усе, як було. От вона зараз і догадалась. Часе, мабуть, її сестри підмінили листа. Зараз подумала, погадала, що їй робить, та й вигадала. Ще як жила вона з царем, і сестри на неї наговорювали і набріхували. Цар дав їй перстень, та й каже, як спіткає тебе якесь лихо через твоїх сестер, то прийшлеш мені оцей перстень. От я знов до тебе прихилюся. От вона узяла той перстень, заховала в коробочку та, написавши у другий лист, знов послала того чоловіка до царя. Тільки вже, каже йому, гляди, крий Боже, щоб тебе не спіткало, ні до кого не заїзди. А як приїдеш до царя, то отдаси йому оцей лист і ще коробочку. Знов поїхав чоловік до царя. Тільки став доїжджати до тієї будови, де живуть сестри, Знов линув дощ, як з відра. Однак, яке вже не лихо, обминув він ту будову. Їде далі. А тут, як набіжить друга хмара з громом, З блискавкою, як уж кварить град, Скуряче яйце. А тут, дивиться, сердечний чоловік, Стоїть край дороги невеличка хатка. От він з коня, та й став під стріхою. Коли виходить із хатки стара бабуся, І запрошує його в хату обсушитися і спочити, А чоловік і думає собі, Нічого мені боятися, старої. Та й увійшов у хату. А ця бабуся була не хто, як нянька старшої сестри, злюща-призлюща баба. Вона ж то найдуща й сердилась на меншу сестру за те, що помішала старшій бути царицею. Нагодувала стара яга-чоловіка, почастувала і поклала спати, а сама... Витягши з сумки листа й коробочку, мерщій до сестер. Виняли сестри з коробочки перстень, а замість нього положили дванадцять мишенят. Та й написали до царя листа, буцім одменшої сестри, що вона посилає царю мишенят, чи дітки його кошенята наловили йому на гостиниць. Поки чоловік спав, стара нянька звернулась додому і знов сховала листа й коробочку в сумку. Прокинувся уранці чоловік, оглядів сумку, бачить, що усе так, як і було. Подякував Язі за хліб сіль та й поїхав до царя. Дуже розлютився цар, як прочитав той лист та глянув на мишенят. Зараз таки звелів тому чоловікові, що привіз гостиниць, отчисати голову, а царицю витурити зі свого царства, щоб і духу її не було. Як дійшлася звістка до меншої сестри, от вона й стала думати й гадати, що їй на світі робити з дванадцятьма синами. Заставила собі одного старшенького, А одинадцять понесла і к морю. Та сівшись з бітками на скелю, Гірко плаче жемчужними сльозами І так молиться до моря. Море широке, море глибоке, Прийми до себе моїх діточок Без таланних сиріток, Будь їм рідним батьком та рідною матір'ю. Три дні плакала цариця. На четвертий прокинулось море і почуло матір. Втрепенулось хвилями, підняло до гори білу гриву і послало кита рибу забрати діточок. Вирнула перед царицею кит риба, Викинула на берег матчини жемчужні сльози, а діточок ухопила і понесла у кришталевий будинок аж на саме дно. Зібрала менша сестра свої сльози та, узявши старшенького сина, І пішла з царства світ за очима. Іде та йде, притомилась сердешна. Вже й запас, що з собою взяла, з'їла. От журби і без харчів не стало й по корму, Нічим годувати сина. От вона сіла на могилі, плаче І так до степу промовляє. «Степу, мій широкий, степу, мій просторий, Прийми до себе останнього мого сина І будь йому рідним батьком Та рідною матір'ю. Закрутився перед царицею вихор і грець, Піднявся до неба стовп пилу, Хопив царевича І помчав у зелений гай, Де пасеться печений бугай, де й кабан гуляє, що зубом оре, Вухом засіває, а хвостом загрібає. Зосталась цариця серед степу, Одним одна. Однак не покидає її Господь. Підійде до неї дика коза, От вона надоїть молочка та й нап'ється. Поналітають до неї дрохви, хохітва, і нанесуть яєчок. Не так швидко в світі діється, як швидко казка кажеться. Довго блукала менша сестра по степах, раз чує, щось позаду її тупотить. Озирнулась, аж бачить, їде на доброму коні богатир. І веде за собою печеного бугая і кабана, що зубом оре, вухом сіє, а хвостом загрібає. Цариця злякалась, та хотіла було сховатись у травицю, а богатир їй і каже Не ховайся, моя матінко, рідна я от свого сина, що степ випистував тобі на радість та на підмогу. Та се кажучи, розкрив жупан, а золоті груди, неначе сонце заблищали. Сину мій милий, сину мій любий, скрикнула мати, який же ти хороший, прехороший. І хто ж тебе наділив конем, бронею і сими дивами, що ведеш за собою? Цими дивами, — отказує царевич, — наділив мене наречений мій батько, Степ. З ними ні в кого не будемо хліба просить, а ще й увесь світ нагодуємо. Теперечки, — каже, — моя матінко, буде кому тебе догледіти і заспокоїти. Все кажучи, посадив її на коня. І помчав. Надвечір вже, як зовсім посутеніло, Доїхали вони до широкої річки І заночували. На другий день прокинулись, Дивляться по той бік річки Високі-привисокі гори і скелі, Вкриті лісом. Привіз царевич на той бік матір, Обрав місце, та й збудував великий та гарний будинок і вкрив його голубиними крилами. Тим часом, поки він будував, кабан наурав зубом, насіяв вухом і заскородив хвостом. Як бог уродив пшеницю, царевич випустив у царину печеного бугая, де він пройде. Там пшениця сама у копи складається і молотиться і віється, і в засіки засипається. Живе менша сестра з Царевичем у превеликому багатстві. З далеких країв їдуть до них купці купувати пшеницю, а прийдуть бідні, то й даром їх наділяють. Раз їдуть побіля двору Купці з крамом дивляться, аж гарний будинок стоїть на горі, критий голубиними крилами, а в садочку пасуться печений бугай та кабан, що зубом оре, вухом сіє, а хвостом загрібає. Дуже вони дивувались, дивлячись на ті дива. А далі зайшли поклонитися хазяїнам. Цариций царевич ласкаво їх прийняли і стали їх розпитувати, куди вони їдуть. От вони їм і кажуть, Веземо ми крам великому царю, що оженився був на меншій сестрі, та й прогнав її свого царства за те, що вона замість дванадцяти синів привела йому дванадцять кошенят. А теперечки кажуть, той цар оженився на старшій сестрі, так вона йому одним окрайчиком усе військо годує. Почувши все, царевич і став у матері проситься, щоб вона пустила його з купцями, побачитися з батьком. — Їдь, — каже йому мати, — та нікому не кажи, що ти царевич. А то як старша моя сестра довідається, то вона тебе з світа жене. Перерядився царевич у просту одежину, сів на свого коня та й поїхав з купцями до батька. Приїхали купці до царя та й стали йому розказувати, які їм довелося дива побачить. Про печеного бугая і про кабана і в якому гарному будинку живе мати з сином, як почула про це старша сестра, зараз догадалась, що це, мабуть, її менша сестра з царевичем живуть у тім будинку, та й стала намовляти царя, щоб він зібрав своє військо та одняв печеного бугая й кабана. Цар не хотів був її слухати, а вона, як присікалась до нього, — «Іди та йди!» А вона орудувала царем, як сама хотіла. Так цар і звелів зо всього свого царства зібрати військо, а купців зоставив у себе, щоб було кому провести. Як почув царевич, що батько збирається на них війною... Поїхав до степу, свого нареченого батька, та й гукнув до його молодецьким покриком. «Степу, мій широкий! Степу, мій просторий! Оборони мене і мою матінку од лютого ворога старшої сестри, і не допусти нам загинуть у свідстві!» — Не бійтеся, — загув степ, — не дійде до вас, ти військо, та й назад не вернеться. Побіліє зелена трава не снігом, а кістками. Як зібралось військо, сам цар його повів і царицю, старшу сестру, з собою узяв. Поки йшли своїм царством, У всьому був достаток. А як увійшли у степ, Так зробилась превелика засуха, Порепалась земля, Нема ні пащі, ні водопою, Вітер гуде з ніг валить чоловіка, Піском очі засипає. На людей напав голод, Хвороба і все військо цареве згинуло І вкрило поле білими кістками. Тільки вернувся цар із царицею, старшою сестрою, Та з ними кілька прислужників. Розсердився цар, та й став лаяти старшу сестру. «Це, — каже, — мене Бог покарав за те, Що дав мені велике царство». А я хотів ще й чуже загарбати. А старша сестра йому й отказує. На те тобі Бог велике царство дав, щоб ти робив, що схочеш. Згинуло одно військо, набери друге. Не дойшли степами, допливемо річками, і все таки буде по-твоєму. Довго старша сестра уговорювала царя і скребла моркву, аж поки він не згодився, та набрав знов військо, та налагодивши байдаки й човни, і поплив річками добувати печеного бугая та кабана. Як довідалась менша сестра, що цар пливе до них із військом, і каже царевичу: "Сину мій милий, Сину мій любий, їдь до моря глибокого. Нехай воно мені верне моїх любих синів, щоб було кому оборонить нещасливу матір. Ось ми, каже, оце намисто, матчині сльози, та як випливеш на середину моря і кинь їх у воду, то вони тебе й почують. Доїхав царевич до моря, Зліз з коня і пустив його пастись, а сам зробив собі човна та й поплив. Допливши до середини, вийняв з кишені намисто і кинув у море. Як кинув, так море і заграло. Покотилась хвиля за хвилею і перед царевичем вирнула кит риба. А на тій кит-рибі стоять одинадцять братів До пояса в золоті, а от пояса — в сріблі. «Хто се до нас узивається?» — питають. «Матчині сльози!» — отказує царевич. «А ти ж хто такий?» — питають. «Я — рідний ваш брат!» — каже царевич. Матуся вас зове до себе, оборонити її од лютого ворога, старшої сестри. Сідайте у човен та поспішайте, бо вже цареве військо недалеко. Посідали брати у човен та й озвались до моря. Море широке, море глибоке. Спасибі тобі, що стало нам, сиротам, за батька рідного і за матір рідну. Піднялась висока хвиля, неначе іскрами розсипалась перед братами, та й викинула їм з кит риби перо. Узяли те перо, брати, та й поплили до берега. Причалившись, як повиходили з човна, старший брат тільки свиснув до свого коня, так він і став перед ним, як укопаний. Висмикнув старший брат із гриви одинадцять волосінь, та й пустив за вітром. Як пустив, так з тих волосінь і стало одинадцять коней, таких же, як і у старшого брата. Посідали брати та й помчались до матері. Стріла мати своїх синів на порозі, а вони склонились їй до землі. Так кажуть, матінко наша рідная, породила єси нас у злоті, в цріблі, а долі собі з нами не то була. А мати одказує. Сини мої милії, сини мої любії, Матчина доля витає з її дітками. Тепереньки, як ви вернулись до мене, Той долю мою з собою принесли. Тепереньки буде, кому мене оборонить, Заспокоїть і на старості літ тішить. Повела мати своїх синів у садочок, щоб показати їм своє хазяйство. Тільки що вийшли з будинку, Аж бачать, пливе військо. Так байдаками та човнами І вкрили річку. А попереду, в золотому кораблю, Пливе сам цар із царицею, Старшою сестрою. Як стало зближатися те військо, Мати і каже своїм синам, «Діточки мої милі, діточки мої любії, ідіть до царя, вашого батька, та й зазивайте його до мене обідати, а щоб військо, старшою сестрою за тисячу гонів звідси одіслав. Та глядіть, каже, як будете запрошувати царя, то не кажіть йому, що він ваш батько, а ви його діти». Посідали брати у човен і поплили на зустріч війську. Як порівнялись з царевим кораблем, той гукнули на лоцманів, щоб визвали до них царя. Вийшов до братів цар та й питає, «А чого вам од мене треба?» А брати кажуть, «Ненька наша запрошує тебе до себе обідати» а щоб твоє військо з царицею і старшою сестрою одіслав звідси за тисячу гонів. Цар дивиться на братів і думає собі, яка то щаслива мати, що має таких синів, хоч би мені Бог одного такого послав. А старша сестра пізнала, що все його сини. Та й каже йому тихенько, Запрошуй братів на свій корабель у гості. Запросив їх цар на свій корабель. Не надивиться на них, Так вони йому милі та любі. Серце батьківське віск йому подало. Частує і вгощає цар братів, А старша сестра на вухо йому шепотить. — Побий, братів, а не поб'єш, то вони вилущать усе твоє військо. Цар і слухати її не хоче, а вона сікається до нього та на вухо йому турчить. — Побий, кажу тобі, а як не поб'єш, то я й війська твого не стану годувати, а моя сестра не буде його задягати, бо й середуща з ними була то твоє військо без хліба й одеї послизний пропаде. Замислився цар, думав-думав, та й каже, «Ну, роби з братами, що сама знаєш, а я руки своєї на них не підійму». Так ото, поки брати бавились із царем, Старша сестра і звеліла, Щоб у їх човні пробили дірку Та й заткнули чопом. А й к тому чопу Прив'язали б під човном мотузок. Подякували брати царя за хліб сіль Та й посідали у човен. Тільки що отплили гонів із двоє, А старша сестра Смик за вірьовку, щоб як відкрився, вода й забулькотіла у човен, так його й потягло на дно. Не дуже злякались брати, бо виросли на морі, вхопили старшого брата з човна та й поплили. Бачить старша сестра, що нічого не вдіяла і гукнула до війська. Стріляйте з луків, як їх не повбиваєте, то самі згинете. Посипались на братів стріли, неначе хмарою їх крили. Однак і цього не злякались брати. Пірнули та й вирнули аж на тім боці біля матчиного будинку. Тільки що розказали брати, як старша сестра хотіла їх потопити, коли дивляться, підпливає цареве військо, вже й з луків стріляють, от тих стріл і сонце закрилось. Ну, теперечки, каже мати, діточки мої любії, діточки мої милії, Рятуйте себе, рятуйте й мене. Нехай вам Бог помагає у правому ділі. Тільки глядіть. Як стане погибати цар ваш батько, то вирятуйте його. І приведіть до мене. Почали боронитися, брати. Старший стріляє з лука, Як попужне у п'ять путь стрілою, То неначе вогнем палить військо. А одинадцять братів спурляють каміннями Пут у двадцять, як то рохне по байдаку, То так він з людьми трісками розсиплеться. Однак як брати не боронились, Чого не робили, А військо усе близиться. Бо велике було, Та ще й сам цар попереду веде. Бачать брати, Що вже їм самим не оборониться. От вони ухопили пероски триби, Що море їм подарувало. Як махнуть раз, друге, так з моря і покотились хвилі. Одна велика, а друга ще більша. А тут ще, як дмухне вітер, так усі байдаки з військом порозносило і поперевертувало до гори ногами. Дивляться, брати, і царів корабель похилило на бік. От-от хвиля переверне, так вони скоріше воду. Ухопили той корабель і винесли на берег. Узяли брати царя і сестер, старшу і середущу, та й повели до матері у будинок. Вийшла мати до царя назустріч із хлібом сіллю. Тільки цар на неї споглянув, зараз і пізнав. Відкіля спитав, ти узялась, Чи ти тут хазяйка, чи в наймах? А цариця менша сестра йому й одказує. Живу сама собі у своєму будинку з моїми синами, Що породила тобі до пояса в злоті, а от пояса в сріблі. Ти ж, каже цар, — Писала до мене листа, що привела мені дванадцять кошенят, що й дванадцять мишенят прислала на гостиниць. — Ні, — отказує менша сестра, — не я все тобі писала, не я й мишенят на гостиниць посилала. — А спитай, — каже у моїх сестер, — може вони знають, хто до тебе писав? Той посилав. Глянув цар на сестер, питає, А вони дрижать, неначе трясся їх трясе, Устромили очі в землю, і слова не промовлять. «Е, як бачу, — каже цар, — Та все ви мені таке лихо наробили. З моїм любим подружжям і з моїми дітками розлучили. Через вас загубив я й два мої війська. Постривайте ж, нехай буде Катюзі по заслузі. Прив'язав їх цар косами до конячих хвостів, Та й пустив у чисте поле. Помчали їх коні. Де вдаряться сестри головою, там могила. Де задом там долина, далі забрав цар царицю з синами та й поїхав у своє царство. А печеного бугая й кабана пустив у степ. Так вони йому надбали стільки хліба, що зо всього світу приїздили купці купувати той хліб. З того часу цареве царство ще побільшало і збагатіло, бо степ і море стали йому родичами.